Стрілянина посилюється. Наказує всім зосередитись для прориву. Незабаром доповідають. Ростопшин захопив кулемет. Б'є по флангу. Там німці розбіглися. Ільєнко Абдула, до Ростопшина. Винись з У бінокль добре видно, як від дерева до дерева перебігають фігурки у білих маск -халатах. Ех, розпав! Оточили! Хлопці стріляють влучно, бережуть патрони, падають білі фігурки і знову повзуть. Зимовий ліс кишить карателями, нахабно лізуть, упевнені, нам каюк! Автоматні черги із шипінням полосують сніг, чи протримаємось до ночі. А сусіди молодці не розгубилися. Пане капітане, пане капітане, оглядаюся гардий. І як йому вдалося проповзти під таким щільним вогнем? Товаришу Михайлову, відходьте з групою. Ми вас прикриємо. Відходити? Іншого виходу немає. Голос тепер особливо потрібен центру. Він не має права, не повинен замовкнути. Обіймаю гардого, а слів нема. Що можна сказати другої, готовому своїми грудьми прикрити тебе? Гардий підказав шлях до відходу, що вище у гори, у важкопрохідний кам'янистий район Безкид. Туди Вила ледь омітна, припорошена свіжим снігом, стежка. Гітлерівці продовжують поливати вогнем позиції польського загону і наш табір. Гардий з невеликою групою сміливців відстрілюється, кожний раз міняючи позиції, перебігаючи з траншею в траншею. А в цей час його партизани слідом за бійцями нашої групи виходять коридором розтопшене з Увечері зійшли на вершину. Привал. Мені доповідають, легко поранений Семен Ростопшин. Де він? Тут я, товаришу капітан. Відгукується Ростопшин із темряви. Спасибі, Семене. Виручив. Як рано? Так, подряпина. Ось, товаришу капітан. Візьміть на пам'ять про козловку. На широкій долоні розтопшена іменний у білій костяній оправі Вальтер 9 Ти розкажи, Сьому, як тобі вдалося із кулеметником поладнати? Та от уж поповз, сніг набивався в рукави, тану, але було жарко, нижня сорочка прилипла до тіла. Повзу, не піднімаючи голови, перевалився через горбок Скотився у видолинок і завмер. За буком гітлерівець у маск халаті. Помітив у мене, але я випередив його, уклав першим же пострілом. Виповз на горб. Дивлюсь, Есесівець, широко розкинувши ноги, прикипів до кулемета. Певно, почув моє важке дихання. Ручко повернувся, завищав Іван, не стріляй! «Не буду, – кажу гад, – не буду!» І вдарив есесівця ножем, захопив кулемет і відкрив вогонь по карателях. «А де твій хрещеник всьому?» «Пекеля» ніде не було. Митя циган бачив, як курт спіткнувся і впав. Тільки на третій день, повернувшись у табір, ми знайшли його труп. Були жертви і серед партизанів. Геройські загинули і навічно залишилися на безіменному схилі без вісім партизанів гардого. Голос Києва. 15 січня ми знову завітали у Євоже. Містеві гурали зустріли моїх бійців як добрих старих знайомих.